У теремі ще світилися вікна. Соцкий Микола гукнув служника, щоб негайно переказали Данилові. Не встиг Микола ще й з коня злізти, а служник уже вискочив на двір, князь Данило кличе. Микола піднявся сходами і вийшов на другий поверх. Двері з сінею світлицю були відчинені. Данило і Василько сиділи біля столу, бесідували з Анною. Данило покликав Миколу ближче. «Ну, соцкий, оповідає, що там у Галичі, як там? Недаремно їздив?» Але відразу замовк, побачивши збентежене Микулине обличчя. «Що скоїлось? Здорові будьте!» Вклонився Микула всім, а з Галича вісті погані. «Король угорський послав військо на Галич, і Лешко на підмогу йому своїх воєвод погнав». Княгиня Хорасана виїхала до князя Мстислава. Він не повернувся ще з Києва. Довго гостює. «Що ж у Галичі робиться?» Насторожно спитав Данило. «У Галичі дружина невелика. Треба Галич захищати, бо дружина там зменшилася. Княгиня з собою велику охорону взяла. Данило сидів замислений». Виходить, Лешко знову помирився з королем Угорським і допоміг йому рушити на Галич. «Хто є в Галичі з Мстиславих воєвод?» – спитав він Микулу. «Новгородців нема, залишились галичани. Гліб Заремієвич там найстарший. Филип? Гліб Васильович?» «Глібі Филип. Іди, Микулу, відпочинь, скажи, щоб покликали Дмитрія і Дем'яна». «Поїдемо, Василько, до Галича», – сказав він братові, коли Микула вийшов із світлиці. Анна підбігла до Данила і взяла його за руку. «Знову їхати?» В її очах показалися сльози. «Поїду, Анна», – схилившись до неї, лагідно промовив Данила. «Не хвилюйся, мила, ти ж знаєш, яке наше життя. Коли буде тихо, не знаю». Дмитрі і Дем'ян з'явилися худко, ніби чекали, – Данилового виклику. Його таки справді не спали. Дмитрий прийшов до Дем'яна і розповідає йому про свої мрії, про Галич. Думав оселитися назавжди на Дністрі. «Вирістся там, Дем'яне! І знаєш, куди не поїду, а все про Галич думаю. Буду проситися в Данила, щоб відпустив до Мстислава». Дем'ян ніякої поради не дав. Все натиками відповідав – «Підеш у Галич, Данила сердитиметься, тут лишишся, серце болітиме». «Що ти?» – спитав його Дмитрій. «Не впізнаю тебе, колись такий сміливий словах і в ділах був, а тепер розкис. Та старий став, не на ту хворобу киваєш, просто від усього ти відмовився». У великій челядницькій хаті сиділи князеві служники, і між ними Теодосій. Він примостився на лаві біля свічки і стежив, як та віск. Коли один бік опливав, він пальцем наліплював сюди воском. «Отак і ми», – думав він у голос. «Горить і горить життя наше, як гнід довгий, тлієш, поки віск є. По землі волочиться, був би я князем». Молодці мої, зібрав би всіх і сказав, «Доволі один одного за горло гризти. Підняв би якогось коромольника за волосся і показав, «Дивись, он, вороги, чужоземці лізуть, а ти, мов, свиня під друга свого риєш. Тоді б не лили дарма крові, або яр, і назернувся». Або я Русі геть до одного зібрав би і в великий поруб, у глибоку яму вкинув і драбини б їм не дав. Нехай гризуть один одного, люди без них прожили б. У закупа розуму не менше, ніж у того Судислава. Теодосія ввів поглядом своїх друзів, усі слухали його з увагою. Я б оце не тинявся тут... А десь би вдома сидів. Жінка б у мене була, син. Поварав би я вдень, чи звіра в лісі половив би. А ввечері додому прийшов. Жінка в печі затопила б, наварила б вечеряти. Данило глянув на тисяцьких. Сідайте. У новий похід до Галича поїдемо. Голос його тремтів. Лізуть на нашу землю. Андрієве та Лешкове військо Рушило на Галич. Ще раз ударимо напасників. Мислю так. Мусимо ми перегнати їх І раніше дійти до Галича. Далеко нам, але Дійдемо раніше. Чекати не можна. Князя Мстислава немає. Самі будемо рятувати. Зараз же дружинникам скажіть Про коня хай кожний дбає. До сідла Торби з зерном чіпляє. Заїжджати нікуди не будемо. В дорозі коням відпочинок давати. І пішців узяти з собою, але вдвоє менше, ніж дружинників, щоб по черзі їх на конях вести, пересаджувати. Тисяцьки пішли. Анна засмученими очима дивилася на Данила. Він посміхнувся до неї і притиснув міцно до грудей. Зажурилася моя лада. Тут залишаються бояри, Василь Гаврилович і Семен Луєвич. дружини їхні з ними охоронятимуть тебе. І сумом додав. Це мати моя була біля тебе. Та бач, померла і вийшов із світлицю. Недовго збиралися, другого дня по обіді поквапливо виїхали на південь. Данило жартуючи вколов Дмитрія їдким словом, ну чого ній сповісив? До Дністра ж їдемо, а він тобі сниться, казали мені. Тікати від мене намислив. Дмитрій здивовано глянув і не стримався, скипів, донесли вже.